yalnız. Başqa. Mən anı buyurur: "Bəslamə, səlat salə Yəni bax ki, Buxari Rəhmənullah deyir, yəni söhbət gedir, məyə namaz qılmaq var. Aydın də yəni işte. nəyi e, üstə? Biz öyrəndiyik ki, şey, bəs e, deməli həsrdir və ya məsələn taxtdadır və ya damın üstündəsən. Yəni namaz qılmaq olar. Qularını Aydın ayqındır. Məqsəd odur. Məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, namaz qıldığın yer geri təmiz ola. Əgər təmizdirsə, qıla bilərsən, siz xalçı olsun, siz həsir olsun və s. Ayqındır. Və Aydın də sonra Buxari davam edilər bu məsələni, deyir, həmsinin döşəyin üstündə də qılmaq olar. Ayqındır, yəni döşə, yəni yatan döşəyin. Yəni, onu siz səcd edək bilərsən. Yəni, şey yoxdur ki, təmiz olsa, yəni nəcis düşməsən, taş ki, məsələn, e, e, məsələn, nəcislərdən, qan və s. aydındır, bir belə nəcis olmasa, pis şey, səcdəni, yəni namazı döşəyə üstə qıla bilərsən və səcdəni də elə bilərsən döşəyə. Və Peyğəmbər salsın buyurur, burada Ayşə Rədiyəllərin hər rivayətində deyir ki, mən yatırdım və Peyğəmbər sallallarsın kecə namazı qıla qılandı elə olurdu ki, mən qibiləyi düşürdüm. Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm səcdəyə gedəndə ayağını çəkirdi, səcdə edirdi. Aydın de. Yəni təvəin də gördü də. Əgər birdən qılmaq olar. Aydın bir. namaz qılmaq qarqətə düşəndə heç olmaz. Və yəni Əşrədəlla ilə göstərir ki, bir o gün evlə işıq yox idi evlərdə. Aydın bir. Və təbii ki, evdir deyəndə ola piyambar sahası evlə 2-3 mərtəbədə döldü. Aydın nəşəfəli, gözəlliyi və s. Yox, və balaca idi. Təsəvvürlə ki, onu göstəyir ki, əgər bir Ayşahan ayağını çəkib səcdə verdi, hep balaca idi. Aydın da yəni, böyük otaqlar və ya, böyük bir dənə otaq idi və o evlada balaca idi. Təsəvvürlə səcdə eləyəndə, yəni necə idi? Və qapılar da yox idi. Aydındır, yəni anglist qapılar də öldü o vaxtdır. Çünki bəzi nağıllardır, dillə gör ki, Ömər vurub qapını, gör ki, Fatıma a.s. qalıb qapıb, lan as nağıldır. Aydındır, Əli bin Əlmü adam idi, Mərk idi, heç-kəs qoymaz istir Ömər və ya Abubakır, Fatıma radiyallahu anh hələl əsin. Aydındır, alan danışdığında qədə O qapı yox idi, əsləni, anglist qapıları yox idi dəmirdən. Qəfəzdə yəni yani, əski idi. Aydındır ona görə peyğəmbər salsa həmişə onun görə həmişə Fatimə rədilla əleyha hə, evinə girəndə qıraqda dayanın qapını yəni vurardı belə divara. Deyərdi ki, olar mı girməy? Yəni qapının yanında dayanırdı. Bir başa indi kimi qapıda dayanmırdlar vurub. Çünki qapı yox idi. Aydındır ya sağda, ya solda dayanırdılar ki, içəri görsənməsin. Aydındır yəni niyyətlə məsələləri toxunanda gəlmiş baxmasan hansı vaxtdan başlasın. Və söhbət Mədinə və Məkkə. <gülüyor> Vəli. Və sonra deməli, bunu göstərir ki, döşəyin üstə namaz qılmaq olar. Və sonra burada, Buxar İraximullah buyurur, həmçinin paltarının üstünə də səcdə eləyə bilərsən. Necə ki, burada səbəb var idi. Burada deyir, Ənəsi Biri Məlikdən deyir ki, biz namaz qılanda Peyğəmbər s.ə.v.lə səcdəyə gələndə paltarımız əgər bir yanı var idi tərəfi imkan idi isə səcdəyimizə qoymaq üçün qoyurduq səcdə edən yerə və səcdəni oru edirdiyi paltanış da istinin şiddətliyindən. Aydın, həddən qum indi səhra biz indi səhrada olsak, məsələn, bəzilə olsa, indi bəzilə olsak, biləm ki, istidə mümkün də öyle, indi də isti görsə ayağı yerə olunursam, asfaltı və s. Və qul lap qızır və çox çətin olur, üstündə gəzməyir və siz alnımı qoyma, alnımı, yəni burnumu da qoyursan onda, onda lap ağır olur, yəni bu yerlər zəif yerlər, inci yerlər, onun görə yəni, sahabilər bəzilə, yəni istinin şiddətliyindən öz xalqaların bir tərəfini qoydular və bəzi, indi gələcək indi qabaqda hədis ki, daşlar da qoyurdular, aydın deyib, daşlar, yəni qoyurdular, özdə daşlar, Balaca-balaca yumruq mühürdaşlar üfürürdülər, belə soydurdular, qoyurdular içsinin şiddətliyinə görə. Aynında ona görə. Yani, və bu onu göstərir ki, yəni, səcdə eləmək olar belə şeylərə. Və tabi ki, paltar həmişə belə eləmək və ya balaca-balaca yumruq daşlara eləmək düzgün də öl, səbəb olsa eləmək olar. Məsələn, içsdiliyi alını yerə qoyur bilmirsən və s. Ənındır. Esələ, burada müəllif Rahimullah, keçir ayakkabıla namaz kılmaq məsələsini. O da inşallah qalsın gələn dəstəmiz.